Розділ третій, з якого дізнаємося про жахливу витівку малолітнього Симеона, його умертвіння рідною матір'ю та подальші поневіряння царевича. Він сказав, що спершу йому, малому, жилося в царських палатах, як у Бога за пазухою. Він був улюбленим пестунчиком царя-батенька – Олексія Михайловича, і цариці матінки Марії Ілівни. Вони зі своїх дітей нікого так не любили, як його, навіть дочку Софію, не кажучи вже про Федора чи Івана. А кого люблять найдужче, тому й дозволяється найбільше. І малому сьомці, так його тоді називали, вільно було гуляти, де схоче. Батенько Олексій часто брав його до своєї канцелярії. Садовив собі на коліна, і хай там що, чи посли, чи бояри, а сьомка грався його печаткою. Каламарем, гусячим пером або висмикував волосини з царевої чорної бороди. Чого він тільки не витівав, усе йому прощалося. Чи каламар перекине і ввилля чорнило на царську грамоту? Чи підкрадеться до когось із бояр і надзюрить йому за халяву в чобіт? Він з терпіти не міг бояр. Чи навіть купку накладе комусь у шапку? Все сьомці сходило з рук. Але матінка Марія Іллівна дуже гнівалася, коли він капостив її батькові, а своєму дідусеві Іллі Даниловичу Милославському. Видно, вона тата свого любила не менше за сина, тому сварила сьомку за каверзи, які він влаштовував дідові Іллі Милославському. Ну, дід дідом, але ж він теж був боярином, то сьомка й йому давав занюхати табаки. Дражнився з ним, обзивав старим віслюком або кривою кавінькою, бо Милославський накульговав трохи. Кривий був. «Підожди!» – перебив Симеона старий Перепічка. «То ти й тоді з ними балакав по-нашому? У царських палатах?» «Ну, здрастуйте!» – здивовано подивився на Перепічку Симеон. «Я тоді вашої мови не чув і не знав, що така взагалі є на світі. Звідки?» «Ну, а гетьмани ж наші, вони що?» До царя не заходили, чи що? Ваших гетьманів бояри туди на поріг не пускали, сказав Симеон. Вони в малоросійському приказі поклони били. Добре, не перебивайте, батьку, чемно попросив Сірко старого перепічку. Давайте послухаємо, що було далі. Далі Симеон розповів, що між ним та боярином Милославським розпочалася справжня війна. Діділля то штурхне його непомітно, то вщіпне, то наступить на ногу, мов ненароком, Це щоб малий тримався від нього чим далі. Він поскаржиться на матусі, що дід його кривдить. А вона сміється, каже, тобі приснилося. Це ти, каже, лихий на дідуся. Хіба... То хто насипав йому перця ніс, коли старенький дрімав, чи що? А хто його ковіньку весь час ховає? І тоді малий сказав матусі таке, чого вона вже ніколи не могла забути. Якби мені дали хоч три дні поцарювати, я б усіх бояр винищив. «Усіх?» – вражено запитала Марія Іллівна. І рідного дідуся Іллю, а його найпершого, відповів сьомка. Відтоді добра матуся почала дивитися на сина вовком. Якщо ти, каже, ображатиме теж дідуся, і я тебе з дому вижену. Ну, сварилися, воювали, поки діло дійшло до крові. Раз прийшов до бояриня Іллі Милославського німецький посол. Сиділи вони в їдальні, полундрували. Малий трішки відхилив двері до їдальні, заглянув у щілину. А на столі такі гарні яблука на золотій тарелі. Він туди і хап найбільше. «Сімеон!» – закричав Ілля Милославський. «Так не культурно!» Німецький посол сидить, сміється. «Яке миле дитя!» – каже. А старий віслюк ні сіла, ні впалав, хопив сьомку за ухо і так крутанув, що був би відірвав, якби німець не оборонив. Сьомці від болю світ перевернувся в очах. Він ухопив золоту тарелю. І що сили торохнув Іллю Милославського по голові. Боярин, заюшений кров'ю, відкинувся на спинку крісла і знепритомнів. А за німецьким послом тільки смуга лягла. На цей шум прибігла мамка Марія Ілівна. Страшна, захекана. Бачить, тядька її лежить у крові, а сьомка стоїть. Посміхається. Вона внистями схопила зі столу ножа І жбурнула в малого. Лезо застрягло йому в стегно. Рана була не глибока, але тяжка. У кров сьомці вкинулася якась неміч. Він зліг у гарячці. Стали... Старий віслюк Милославський швидко оклигав, А сьомка став порченим. Цариця, Марія Ілівна злякалася, що навіть якщо віночуняє, то виросте калікою. Вона покликала відданого їй боярина, стряпчого Михайла Савастіанова, і звеліла отруїти сьомку. Мовляв, скільки ж дитині мучитися. Скажемо, що Бог забрав, і про це більше ніхто не знатиме. Старий Перепічка – та інші діди-райці покритки витирали пучками очі, вдаючи, що вони їх чухають. Адже у старших людей із віком завжди сверблять перед усім очі, брови та носи. Їм хотілося багато чого поспитати в царевича Симеона, але вони мовчали. Не тепер. Вони нарешті і самі здогадалися, чого в нього таке велике праве ухо і хто його розтягнув. Дідам кортіло слухати далі, і Симеон Царевич продовжив оповідь. Стряпчий Михайло Савостянов хоч і був боярином, але до царських дітей зла не І Йому подобався цей веселун Шибенек Сьомка, який капостив пихатим дворянам, а його Михайло Савостянова обминав. І тоді стряпчий тяжко замислився, як би порятувати царевича, щоб і самому не покласти голову на плаху. Так вийшло, що в храмі Василя Блаженного він давно запримітив півчого малолітка, схожого, як на дві краплі води на сьомку. І Михайлові Савастьянову спала, спала безбожна, але єдина рятівна думка. Умертвити цього хлопчину замість царевича. Якимось хитрощами Стряпчий забрав півчого до себе, отруїв, перевдягнув у сьомчин одяг і видав небіжчика за царевича, а сьомку сховав у своєму домі. Ні цар Олексій Михайлович, ні цариця Марія Ільївна, ніхто Окрім стряпчого, не міг знати про таку підміну. У труні лежав точнісінький сьомка. Єдине, в чому поталанило бідному півчому, це те, що його поховали з такими почестями, як царського сина. На похорон прибули всі патріархи, митрополити, архієпископи. Прибув навіть сам вселенський патріарх Паїсій Олександрійський. І вони відспівали в церкві архістратига Михаїла не того небіщика, за яким голосила вся Московія. Сьомка, хоч сидів захований за сіма замками, чув голосіння тисяч і тисяч людей, які зійшлися на похорон. «А що ж цариця, хоч сльозу пустила?» – спитав дід перепічка. «Ну...» «Я ж не бачив!» – знизав плечима Симеон. «Та який чорт пускав ту сльозу!» – сказав гнилиця. «Як вона сама ж його й вгробила!» «Панове, давайте дослухаємо до кінця!» Поштиво перебів дідів райців Сірко. «Ну ви їй Богу як діти!» Симеон Олексійович злегка вклонився Кошовому на знак подяки, прокашлявся в кулак і повів далі. Стряпчий Михайло Савастянов переховував Сьомку в своєму домі, поки він набереться сил, а тим часом придумав, як вивезти малого чим далі з Москви, щоб він не потрапив на очі нікому. Якимсь знайомим чи видним людям боярин не міг довірити таку таємницю, тому знайшов двох жебраків, одного кривого, а другого сліпого і безрукого, дав їм по п'ятдесят золотих червінців і попросив непомітно вивезти хлопця з Москви, а далі доправити аж до Архангельська, до Білого моря, і там десь на пристані покинути». Царевич добре пам'ятає, як його вивели серед ночі через чорний хід на подвір'я. Там уже стояло двоє людей, від яких тхнуло гнилизною і кислятиною. Але в темряві сьомка спершу й не бачив, що один із них кривий, а другий сліпий і однорукий. Його поклали на невеличкий дерев'яний возик, де він і ніг неоден був випростати. Накрили рогошкою. Зверху прикидали смертючим лахміттям, і так повезли, мов кота у мішку. Сьомка далі вже не столив і ока в тому мулькому возику. Цілу дорогу тремтів під лахміттям, просякнутим сечею та собачим лайном. Щоб не задихнутися, проробив собі дірочку впередку, і так почав дещо чути, з того, про що говорили старці. Уже далеко за містом, у сутінках, він почув гугнявий голос. А що, Ілє? Може, покинемо його в полі? Та ні, Прокле, відповів другий. Боярин дожене, відбере червоні, ще й заб'є на смерть. Почувши ім'я Ілля. Та ще побачивши згодом, що один з них кульгає, Сьомка ледве не вмер від страху. Йому здалося, що це старий віслюк Ілля Милославський везе його покрадьки, щоб десь втопити чи прикопати. Але згодом старці зупинилися глянути, чи він не задушився. І тоді Сьомка роздивився, що ні. У Кривого не було жодного зуба в роті, а на голові, Замість чуба стирчало паршиве струп'я. Другий, сліпий і однорукий, не був такий страшний. Він дивився на світ порожніми очницями, але весь час усміхався до неба. За метищами вони вирішили, що годі тарабанити хлопця на візку. Нехай челапає разом з ними. Накинули на сьомку драну смердючу куцину, підперезили очкуром. Начепили на плече торбу і повели його аж до Архангельська за дві тисячі верст. По дорозі, коли сьомка вже збив ноженята до крові, вони сплили йому з лика лапті. Навчили просити милостиню, і він через усі села й міста переходив з простягнутою рукою, балагаючи. «Подайте сиротині крихітку хліба раді Христа». Батько помер, мамка вдавилася. Хтось із дідів райців голосно схлипнув. Всі подивилися на перепічку, але старий тільки чмихнув у вуса і гикнув, наче схлипувати він і не думав. Царевича старчиням старченям зробили жмикрути, обурився покришка. А що? «По п'ятдесят червоних на рило мало?» Однак Симеон сказав, що він швидко звик до такого життя, і воно йому навіть сподобалося. Мандрувати світом куди цікавіше, ніж нудитися в царських палатах. До того ж кульгавий прокл і сліпий однорукий ля виявилися чуйними людьми, набагато добрішими за пихатих бояр. Вони ділилися з Сьомкою останнім кусником хліба, купували йому на базарах людяники, латали одежину та гоїли вовки. Навіть залікували на нозі ту ядучу рану, що мамка цариця зробила ножем. Сьомка позбувся порчі в крові, став зовсім здоровим. Прокл навіть намагався якось підправити йому праве вухо, яке розтягнув боярин Милославський, та це йому Ніяк не вдавалося. Кривий сказав, що легше розтягнути ліве вухо, щоб обоє були однакові. Але то дуже болюча виправа. Ха він ще подумає. Що проколо умів робити безболісно, то це рвати зуби. У сьомки хилитався один, передній, ще молочний зубчик. І Кривий зробив так об'язав його довгою ниткою на петельку, потім дав кінець тої нитки сліпому, щоб він міцно тримав її своєю єдиною рукою. Сьомці звелів стати навпочіпки. Затім підійшов до нього, швидко спустив штани, присів і так в сьомці під ніс, що той покотився. Неприємно, звичайно. Зате, коли сьомка підвівся, не було ні зуба, ні болю. На цьому місці козаки перезирнулися. Всього вони надивилися на світі, А про таке ще не чули. Іншим разом, може б і посміялися, Але не тепер. Жаль, їм було сьомку. Проте людина до всього звикає. Згодом царевич помітив, Що кривий прокол – і сліпий однорукий Ілля вже йому не смердять. Від них не тхнуло не те, що гнилизною чи кислятиною, а навіть брудними онучами. Сьомка призвичаєвся до їхніх запахів і сам уже тхнув, як старці. Ішли вони до Білого моря, до Архангельська септо, три літа і три зими. Прошкували дві тисячі верст із перервами, звісно, часом з довгими простоями на цілу зиму, бо в люті-морози полями далеко не зайдеш. На довший час зупинялися в Ростові, Ярославлі, Вологді, Сямжі та Погості. Чого сьомка тільки не набачився за цей час, а скільки натерпівся, страшно згадати, Зате й навчився багато Кривий прокол навчив його правильно ходити Бо, виявляється, люди ноги мають А рідко хто правильно підбирає крок Те ступає широко, те дрібно, те швендяє, те човпе Тоді як кожній людині призначена своя хода Тож кульгавий навчав сьомку ходити, а сліпий бачити Бо люди, казав незрячий Ілля, бачать зовсім не те, що треба, крутять головами, як дятли, хочуть усе схопити, нічого не прогавити, а подивитися на себе самих не встигають за все життя. Безрукий сліпий Ілля навчив його й плавати, коли вони після двох років поневірянь дійшли теплим, лі... теплим літом до Волги і там вирішили змити з себе гріхи та бруд. Поблизу не було нікого, тільки трохи далі бурлаки тягали вожезні баржі. Впиралися бідаки, руками й ногами, аж очі їм вилазили на лоба. Прокол Ілля і Сьомка скинули з себе завшивлене лахміття, випрали його в річці, щоб висохло, поки вони купатимуться. А тоді, в чому мати народила, зайшли в воду. Накупалися до схочу. І сліпий напрочуд швидко навчив сьомку плавати по собачому, тримаючи його єдиною рукою за чуба. Вони вийшли на берег, повсідалися на тепле каміння, ждучи, поки висохнуть їхні випрані лахи. Кривий і сліпий повикручували воду зі своїх довжелезних борід. І сьомці... Так любо стало на душі, Наче він після купелі наново народився на світ. «Погляньте на цих придурків!» Показав кривий прокол на бурлаків, Поправляючи між худими ногами зморшкувату кишку, Яку прищикнув, сідаючи на теплий камінь. Сліпий однорукий ля, не повертаючи голови в той бік, де запряжені в шлеї бурлаки волокли баржу, сміхався до неба. «Бо не туди дивляться», – сказав він, – «подивіться на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають в комори, а Бог їх годує». Сьомка поглянув у небо і побачив там ластівок, гробців, Мартинів, бакланів, які звільно шугали, де кому заманеться. Йому захотілося до них. «А хіба ми не птахи небесні?» – сказав Кривий Прокол. Подивився на сьомку, і раптом його вузенькі монгольські очі зробилися зовсім косими. Кривий тричі перехрестився. «Що там?» – спитав сліпий Ілля. Вір не вір, затинаючись, прогугнявив беззубим ротом кривий. А в нашого хлопця на плечі царський вінець. Вони ж не знали, кого насправді ведуть до, Анхари, до Архангельська на Біле море. Думали, що боярин спекався якогось байстрюка, нагуляною мого покоївкою. А тут почали здогадуватися. Сьомка також раніше не бачив цього знаку. Він з'явився, мабуть, після того, як його поховали в чужій лічині. Господь, угледівши кривду, вчинену над царевичем, навіки позначив його своїм знаменням. Але сьомка про те не знав, бо, відколи пішов із Москви, оце роздягнувся вперше. А ти, прокле, ще придивися, що то в нього на грудях, сказав сліпий, усміхаючись до неба, де весело літали пташки. Кривий прокл з острахом схосив очі на сьомчині груди. Із його беззубого рота вирвався зойк. Молодий місяць, схрещений із шаблею, проговнявив він. Пошипки. І тоді вони обоє разом, кривий, косий, беззубий, гугнявий, голій, голісінький прокол та сліпий, однорукий, нагий від п'ят до сивої бороди і ля, вклякли на коліна перед царевичем. «Государ, батюшка, милостивий самодержець наш всемогутній!» – заблагали вони підвиваючи. Не вели карати, а вели помилувати. Встаньте, сказав Сьомка. Ви мені життя врятували. Яке там карати? Встаньте, бо нам із вами ще далеко йти до Архангельська. Сліпий Ілля боязко підвівся, затуляючи долоною дармовиса, що теліпався між його кістлявими ногами. А кривий прокол який, побачивши царське знамення, так і лишився косим. Смикався на місці і не міг ні встати, ні зрушити з місця. Раніше навчав сьомку, як треба ходити, а тут сам, ані руш, наче йому відібрало ноги. «Ти, он, наступив коліном на бороду», – підсказав йому сліпий Ілля і усміхнувся до неба де радісно щебетали пташки, глузуючи з бідних бурлаків. Ошелешений прокло визволив бороду з-під коліна, звівся на тонкі тремтячі ноги і теж затулив обома руками свого дармовиса. Так вони довго стояли знетямлені, мов би забули, куди і для чого вони йдуть. Урешті-решт Зодяглися, кинули на плечі торби, перехрестилися і потягли в далеку дорогу, бо їм, правду кажучи, давно годилося бути в архангельську. Стривай, не втримався тут старий гнилиця. А де ж подівся той возик, що старці на ньому спершу тебе возили? Наче ж був у них возик, чи я, можливо, щось не дочув? Діди-райці схвально закивали головами за таке запитання. «Справді, куди подівся возик?» Симеон здивовано подивився на гнилицю і пояснив. «Кривий зі сліпим ще в п'янді на ярмарку виміняли його за шило. Дуже потрібна річ у дорозі. Шило часто нас виручало. Бо є такі вурки, що й у готові забрати торбу. Тоді шило годиться не тільки як шевське знаряддя, а ним і боронитися можна. Але перед тим як скупатися у Волзі, ми проміняли шило на мило. Ми ж у Волзі милися з милом. Нащо вам здався той возик? чемно дорікнув дідам Сіко. Теж мені знайшли чим журитися. Ну, як діти. Жалько все ж таки, – виправдався гнилиця. Криви зі сліпим могли ж таки до Білого моря повести царевича на возику, якщо вже довідалися, хто ото з ними є. Симеон сказав, що йому і так добре йшлося з Іллею і Проклом. Тепер вони годили йому як болячці. Давали все кращеньке з їжі, сплили нові личаки, і він ішов легким, розміреним кроком, як навчив його кривий прокол. Чувся здоровим, підростав і міцнів день у день. А поки дійшли до сямжі, у нього виросли нові зуби, замість тих молочних, що охилиталися, і які так дотепно виривав кривий. Потім прокол ще не раз ставав на коліна перед сьомкою, просив вибачення за таке невіглаське зубодерство. Іноді під час перепочинку сліпий із кривим заводили цікаву балачку про життя і смерть, про долю і недолю, людське щастя і лихо, що ходять у парі і кожне чекає на свою слушну годину. Сьогодні ти цар? А завтра злидар сьогодні живий, а завтра мертвий. Незважаючи на те, чи ти цар, чи голодранець. То що ж таке життя і як йому догодити, щоб воно догодило тобі? Одного разу, коли через рік вони вдруге купалися у безимінній річечці біля водяного млина, сліпий ля сказав Життя! «Це млинове колесо. Як ти литимеш на нього воду, так воно й крутитиметься». Він усміхнувся до неба і додав, «Моє колесо вже розсохлося». Вони вже чули запах Білого моря, коли сліпий Ілля тяжко занедужав. Він ліг на землю. Поклав на груди одну свою руку і сказав, що буде вмирати. Підоспіла його пора. Он він уже бачить за десять ступнів красуню з косою, яка, усміхаючись, манить його до себе кістлявим пальцем. Але хай почекає трохи, бо він, Ілля, ще має дещо важливе повідати царевичу та кривому проку. І він сказав, що боярин хибно послав їх на Арнхангельськ. Бо царевичу треба на Дон. Уся воля тепер забігла на Дон. І тільки там, з козаками, Симеон знайде своє щастя. Донці, як дізнаються, хто він такий, не вагаючись, підуть на Москву. Переб'ють бояр і настановлять його царем. Тому Сліпий Ілля попросив кривого косого прокла спершу доправити царевича до Анхаргельська, раз вони вже близько до цього міста. А звідти хай дістаються водою і суходолом, як тільки можуть, але на Дон. Сліпий однією рукою, яка лежала в нього на грудях, жовта як віск, готова до смерті. Потягся під свою довжелезну бороду І дістав із пазухи ганчиряний мішечок Ось тобі, государю, п'ятдесят моїх червоних На щасливу дорогу Ти дійдеш, я бачу Він помер, не заплющивши очей Бо їх у нього не було Але сліпий Ілля – і мертвий усміхався до неба порожними оченицями. Так і з тим загадковим усміхом його й загріб кривий прокол серед поля. І далі вони пішли уже вдвох. В Архангельську знайшли морську пристань, де стояли всілякі судна: вітрильники, великі рибальські човни. Веслові струги, баржі і навіть один двощогловий корабель. Але кого кривий прокол не розпитував, ніхто не міг пояснити, як звідси випливти на Дон. На Соловецькі острови, де монастир і курма, і тюрма вкупі. Будь ласка, вони тут, у Білому морі, а Дон – це десь на іншому краю світу. Тут таки поруч були й торгові ряди, де продавали повно всякої риби – борошно, шкуру, сукна, мед, віск, поташ. І Прокол вирішив купити царевичу шкіряні чобітки та каптанчика. Зодягнути його, якщо не по-царському, то бодай по-людському. Та коли він в одного крамаря хотів розміняти золотого – Відразу десь узялися стражники. Звідки вже брака обірванця золотий червонець? Скрутили бідного прокла, обшукали і знайшли цілу торбинку з іще сорока дев'ятьма червоними. Кривий не міг пояснити, де він взяв такі гроші. Тільки юстих стих кивнути Симеонові, щоб той відійшов чим далі і не втручався у розмову бо його теж обшукавши пов'яжуть. Бідолашного прокла спровадили на соловки. Згодом Симеон сам бачив, як кривого, забитого в колодки, садовили на струх разом з іншими каторжниками. Кривий теж помітив його здалеку на пристані і голосно закричав: "Надон! Надон! Проте Симеон у розпачі вирішив спершу дістатися на Соловки і спробувати якось викупити прокла за ті 50 золотих червінців, що дав йому сліпий. Одного разу йому вдалося пристати до гурту Прочан, котрі їхали до Спасо-Преображенського монастиря. І так він дістався на острів. Але ченці сказали йому, що відколи світ нікому ще не вдавалося визволитися, чи то викупитися з підземної монастирської в'язниці, куди ні сонце не заглядає, ні муха не залітає. Симеон поневірявся там місяць, старцюючи біля брами, та йому в неї вдалося навіть дізнатися, де карається кривий прокол, і чи він Хоч живий. Одного дня, коли Симеон біля монастирської брами розплакався від розпуки, до нього підійшла сама доля. Хтось поклав йому на простягнуту долоню не бублика, не маківника, а цілу копійку. Симеон звів заплакані очі і побачив могутнього молиця, зовсім не схожого на тутешніх прочан. Кармазиновий каптан, Сап'янові чоботи, Чорні вуса, Хватсько підкручені вгору. Очі горіли Двома смолоскипами. «Чого плачеш, отроче? Спитав молодець. І Сімеон, ні сіло, ні впало, Сказав, що хоче на дон, Та не знає Туди дороги. хе а навіщо тобі на дон?» «Там воля, відповів Симеон. Це так сподобалося молодцеві, що він сказав. Тоді нам, по дорозі, поїдеш зі мною? Поїду, поїду. Чи здогадуєтеся, панове, хто то був? теж поблискуючи очима, як смолоскипами, спитав Іван Міюський. Діди-райці, старшини та й усі, хто був у корені, знизали плечима і вусами. Вони не здогадувалися. «Може ти?» – спитав старий лисокобилка Вівана Міюського. «Ні, не я. То, може, той стряпчий, що врятував царевича?» Як у попіл торохнув дід Перепічка. А чу, перевдягнувся в козака та й подався його шукати? Ні, не стряпчий, похитав головою Симеон. Щоб ви довго не думали, скажу. Отаман Степан Разя. Перед тим, як розпочати свою війну, він приїжджав у Спасопреображенський монастир до Святого Причастя. І далі Симеон розповів, як він гуляв зі Степаном Разою на Дону, Волзі, на Хвалинському морі, де вони потопили цілу флотилію перського князя Мамедхана. Іван Міюський може посвідчити, що Симеон був в отамана за джуру, тому бачив і знає про нього більше за інших. Це ж він тоді й навчився гуторити по козацькому бойразі. Народився в донській станиці Зимовійська, де всі балакали, як оце ми з вами. Він був не разін, а разя. Саме так його називали доньці, котрі знали отамана ближче. А це правда, що разя возив за собою Перську княжну? спитав гетьманський посланець, зуб. Таким голосом, наче провадив. Допиту у суді. От у кралю, що забрав у перського князя на Хвалинському морі. «Правда?» відповів царевич. «Ми тоді там не одну персіянку. Ну, ви мене розумієте». зашарівся Симеон. І його праве велике вухо спалахнуло, як мак. Діди які давно забули, що це таке, смачно заплямкали губами і закивали головами. Вони розуміли. Тут знову втратився зуб. А чи знав вор... Е, ворохобник Разя, виправився він. Ким насправді є його Джура? Ні, відповів Симеон. І я цього не казав нікому. Думав признатися вже тоді, як зберемося на такій силі, щоб іти на Москву громити бояр. «А звався ти як на дону?» І далі допитувався Зуб. «Матвій. Я сказав, що мене звати Матвієм. Але Разя та його козаки називали мене матюшкою». «Ага». «Матюшка!» – повторив Зуб, наче заносив це ім'я до реєстру. Симеон розповів, що якраз перед тим, як разю схопили, він відкрив Атаманові всю правду. Той дуже зрадів, сказав, що маючи такий козир, тепер він діятиме зовсім інакше. Але наступного дня його скрутили свої ж таки зраці. Потім на Дон приїхав за наказом царя посланник із великими грішми, щоб задобрити козаків і відвернути від бунту. Симеон хотів передати через того посланника листа государеві Батеньку, тому мусив відкритися і перед ним. Царський повірений вислухав його зі сльозами на очах, взяв листа, написаного царевичем власноруч, і на прощання обдарував Симеона лисячим хутром та п'ятьма аршинами зеленого сукна. Діди-райці аж примружили очі на його зелений каптан, підбитий лисячим хутром, і закивали вусами. Так, так і так. Однак лист не дійшов до царя. Його перехопили бояри. Ще й оббрехали посланика, що той увійшов у змову з бюнтівниками. Йому зіткнули голову на лобному місті. А потім Симеон якось купався в дону з козаком Іваном Міюським. І хоч як він ховався від нього з божими мітками, Іван, ось він не дасть збрехати, запримітив царський вінець на його плечі. Довелося про все розповісти. Іван Міюський сказав, що після того, як придушили донців і четвертували Степана Разю, залишається надія тільки на Січ та її славневетного кошового сірка. «Здається, я все сказав», – завершив розповідь Симеон, і злегка вклонився сіркові та всьому товариству. У курені стало тихо. Дуже тихо. І тут знов озвався гетьманський посланець Зуб. «Еге! Все і не все!» – сказав він. «Хотілося б почути, з чим приїхав його сіятельство царевич на Січ. Які його дальші умисли?» Симеон, не приховуючи подиву, подивився на сірка. Про це я хотів поговорити окремо і не зараз, відповів він. Кошовий з розумінням кивнув і підвівся. Казаному ми віримо, повів він очима на зуба, і гострий гранатовий промінь із сіркової сережки вдарив. Гетьманському посланцеві в очі. Тому давайте подякуємо царевичу Симону Олексійовичу за довіру до нашої матінки Січі та всього низового товариства. Нехай його величність зостається у нас скільки треба. Всі ми шануватимемо його як сина нашого Государя. А хто оступиться у вчинку, слові лихому супроти царевича і стане перед козацьким судом. Наші звичаї ви знаєте. Діди-райці схвально тріпнули вусами. що правда-то правда, звичаї у них одні для всіх. Ще не прохололи сіркові сліди на тягиню, як він уже подався з козаками на нові промисли проти бусурменів на морських розливах. Зима кошовому в цьому годила, видалася напрочуд м'якою, безсніжною. Сірко казав, драна зима. Вирушаючи в похід, він наказав старшинам та козакам, які лишалися в Січі, шанувати царевича і берегти його, як ока на лобі. Запорожці тим тішилися по-своєму. До хоругви з двоголовим орлом вони ще зробили Симеону Олексійовичу печатку, схожу на ту, яку бачили на царських грамотах, підписаних Олексієм Михайловичем. На ній теж був двоголовий орел, над яким нависали три царські корони. Виготовили печатку не сказано чого, а зі срібних монет єфимків, взятих із січової скарбниці Вагою в тридцять золотників Царевич з гідністю прийняв подарунок Гречно подякував козакам Пообіцявши, що їм це відплатиться сторицею Поводився він скромно і чемно Кирпу не гнув Тихо прогулювався січовими вуличками Де його цікавило все Курені, касарні, скарбниця канцелярія, пушкарня, майдан, на якому збиралася Козацька Рада. Щодня заходив у церкву Святої Покрови, вистоював службу Божу разом з усіма козаками. Його скрізь супроводжував Іван Міюський, а позаду ще підтюпували донці пуп, закусило Лучка і гаврусь Мерешка. Не бачив ніхто лише кирика, гмирю і костогриза, хоч сірко дав своїм улюбленцям окремі напушення щодо царевича. Але то були такі прояви, яких бачить тільки тоді, коли вони самі цього хочуть.